بسم الله الرحمن الرحيم إن الأبرار يشربون من كأث كان مزاجها كافورا عين يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويثعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما ندعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قم طريرا فوقاهم الله شر ذانك اليوم ولقاهم نظرة وسنورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا شرك الله العظيم Ujma Allaha, sve milosnog, sve milosnog. Čestiti će iz behara piti, kam form začine piće. Sa izvora iskog iz će sama Allahovi štičanići piti i koji će kuda hoće bez muke razvoditi. Oni su zavit ispunjavali i plašli se dana čija će kov svuda prisutna biti. I su davali, mada su i sami željeli siromahu i sirođetu i sužnju. Mi vas samo za Allahov ljubav hranimo. Od vasni priznanja, nezahvalnost ne tražimo. Mi se gospodara naših bojimo, onoga dana kad ćelica smrknuta i namrgažena biti. Ni inshallah strahot toga dana sačuvati, i blaženstvom i radost im darovati. I džennetom i sjelom ih za ono što su strpeli nagraditi. Odličan je Allah neka ostane. Uzvilajno šetao narodim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin wassalatu wassalamu sidina nabina Muhammedin wa ala Allahumina nesaduke min kajrima sadaka abduke wa habibuke Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam wa na na'udu bike mina šarri lidni staade bike minu abduke wa habibuke Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam Hvala dragom gospodaru Salavat salam njegovome miljenik, molimo Allah dragoga da nas počasti svakim dobrom koje je od njega molio njegov miljenik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam i molimo njega da nas zaštiti od svakoga zla od kojeg je kod uzvišenog stvrtelja tražio zaštitu njegov miljenik Mohamed draga braćo i sestre hvala dragom gospodaru pa smo ovaj dan proveli u postu proveli u onom je što je, dragom, što je Allahu dragom nešto što je najvrijednije i vi znate da je post specifičan i badet. i danas vjerovatno dok smo postali osjećali smo ona jedan poseban osjećaj jedan poseban hal i moram vam odmah na početku prenijeti mnoge salame ljudi šalju poruke Ona je, kaže, sjećamo se halkije, tabačku, šalju se lame, uče dove za nas i mole i nas isto da učimo dove za Zato ćemo na početku mi najprije sjetiti mama Buharić i u hadijsku zbirku čitamo. Dovoljno li fatihom. Rilajn, lilajn, fatih. Nama su ostala još četiri hadijsa u sahihu i mama Buharić, konkretno iz knjige o abdestu, prvi je hadis babu sivak pogladeo mi svaku u okolabnu Abbas bitu inda nebi sallallahu alihi wasallam festenne, kaže Ibn Abbas boravio sam kod Resululaha sallallahu alihi wasallam pa sam ga vidio prenoćio je kod njega pa sam ga vidio kako koristi mi mislak i kada sam se pripremao za danas na pomjedan jedan hadis 97. godine, sjećam se gdje me jedan čovjek puću tom hadis bili smo na putu i kaže meni znaš li hadis bileže ga Nesai Jahmed u svojim hadijskim zbirkama kaže Boži poslanik s.a.v. esivaku madheretun li lfemmi merdatun li robbi kaže mi svake odnosno očititi zube je kaže nešto što je čišćenje za zube a nešto sa čime Allah zadovolja to je stvar spajamo dvije ت monopolist ما في الطبع قبل أن تفاضق سبيل الع roster وكذلك خيرا نتعافق THEM دعون أنهم كثيرا أبيนนوم قال أبوا لكم وخشاة الأبواعوا AKPAMEL question example of the sh Son of Jesus, سنظرون it clearly ضخفت their territory at first place with his航 możemy повتضوحوا links 3,000 a god a ph unless found it accidentallyالED again. وكذلك THOSE on Christ came and followed the enemy amongst the people qui looked. بtam aux vقد verse 1. الحم accessibility didn't look歩 said pretty fast everyone said that土wietه Rod diphticket to do the peace Well creed Kaže, prenio nam je Ebu An-Numan od Hamada ibn Zijeda, od Gajlana ibn Đerira, od Ebi Burdete, od, od njegovoga oca, da je došao kod virovijesnika, salallahu alaihi ve sellem, pa ga je zatekao, a ovaj dolazak je bio prilikom pred samo preseljenje Božih poslanika, salallahu alaihi ve sellem. I toliko je misvak bitan, jel toliko je čistoća bitna, da je Resulullah, sallallahu alaihi ve sellem, čak i u samrtnim mukama koristio misvak. Kaže, felođetu mu je strenu, bi si lak bijedi, pa sam ga vidio kako pokušava svojom rukom da onaj očisti mi svakom zume. I onaj kaže, govorio bi kao, o, o, o, kao da nešto muči, pritišće, onako kako čovjek se osjeća kada hoće, kada mu je strašno teško. Uprko sto mjera su ulačisti zume. Kaže, o si laku, fi, fi, a mi svak mu je bio uz usta kao da, kao da je da kreno i da povrati nije mogao to toliko je toliko je težak halbi i vi znate hazretija Aisha radijalallahu anha nam je prenijela da je ona uzijala pred preseljenjem pred preseljenje Božim poslaniku božjem poslaniku ona mu ga je smekšao jer je pokazao rukom božjem poslaniku sallallahu alejhi ve daj mi mi svako sljedeći hadis također govori babu da fa isiwak lil akbar toglav da mi svako ono je stari i vi znate uvijek kako sjedimo Ona je naj najbitnije da se poštuje neka hijerarhija među muslimanima. Evo vidano ovo što ste vidjeli oko bajrama, to vam je uzete suneta Rasulullah sallallahu alaihi kakvom ambijentu uvijek gledate ko je najstari među vama, pa je to čest čovjek njega njega je On ima najmanju ruku više nego ti ja. Razumite? Znaci, evo ona nosi poglavlje dati mi svako onome ko stari ili ko je veći ovde dostovno ne fizički veći nego veći u smislu godina. Wa qala Afan hadathana Sahri ibn Juwairi an Nafin an anna ibn Umar an an-Nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam kaže prenio nam je Afan od Sahra ibn Juwairi od Nafija od ibn Umara an an-Nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam da je vjerovjesnik sallallahu alayhi wa sallam rekao qala arani eran, atasawwaqu biswak kaže pa sam vidio usta kaže božji poslanik Sahra la gledajte pred smrt mi svak. Kaže vidio sam uslu kako kaže kako ona kako svoje zube, ona mi svak. Juvijek je dobro kada insan Sanja da se čisti. Ako Bog da to je lepsa. Kaže Boži, faja'e faja'ani rajulani ahaduhuma akbar min al Pa su mi došla dvojica ljudi. Kaže jedan je bio stariji od drugog. I vi znate da sam ono što je ostalo od vjerovjesništva je san. Nema više. Muhammed a.s. je pečat poslanika. Ali se nama može desiti da u snu vidimo ono što se obistine. I to je na neki način nešto što Allah do sunnjega dana ostavio da se može desiti. Pa šta je broživ poslanik u razli? Dao sam i svak onome ko je bio mlađi. Subhanallah, kao da nas podsjeća na onaj hadij. Sjećate se? Nije od nas onaj ko ne poštuje starije i nije milosti prema mlađim. Što je dao mlađim? Iz milosti ili mi ćemo kazati na mlađim svijet ostani. A kod nas ima starijeg je glad, mlađeg je želj. I mi imamo neke svoje, neka, neke svoje kriterije. Suštijenski kriterij je da se najprije poštovanje, ako će svima dospjet, najprije da se poštovanje ukaže onome koje je stari. Fatila li, pa mu u snu Božijem poslaniku, salallahu alaih rečeno, kebir, šta je, donesi? Donesi tek nim nego dani starija. <laughs> Kepirwaraskov znači dani starijem. Ja min, ja min je desna ruka. Ka, ja kad, ka, ja vidim nekoga jedi lijevom rukom, ja mu kajem jemin. nije desnom šutni, nego desnom rukom jedi, razumijete? Znači Kepir znači ovdje dani onome je koje koji je stari. Fa dafatuhu ila akbari minhuma. I kaže pa sam dao onome koje je stari od njih dvojice. I gledajte ovdje samo jedan mali detalj da ne stajemo pun. Ako je sam vjerovjesnik AS sastani i dio objavi. Vidite da se objavom naređuje da se poštuju starih. Jel tako? Usno vidi Boži i poslanik salallahu alaih zelem, vojcu ljudi, njemu je mi svaku ruci. Pa je dao mlađi. Kaže, ne, ne, rečeno mi je dani do Kalebo Abdullah ihtasarahu nuajm ovde do, do, u skraćenoj verzi jedan još također e, zabilježio šejh imama Buharije, šejh nuajm, nu Onaj, s kraćim senedom u kojem ima i uvijek znate što je kraći sened niz pred To mi kažemo što ti si bliži izvor informacija mogućnost daje autentičnost informacije ona, veća. Znači uvijek pita jesu li vidio, jesu li čuo. Ne, ne, rekla mi je jedna žena. Čim je rekla jedna žena? Onda je rekao mi je jedan čovjek? Ili rekao, dobro u redu, ali ko je taj čovjek? Ko je ta žena? Na kahvi neku. Znači uvijek muslimani muslimanka gledaju, gledaju da je njihov izvor informacija i zato on ovdje nakon što nam je pročitao ovaj duži senad od pet ravija kaže ima i kraći senad četverca. Zašto? Zato što nam to služi da razumijemo da je, da je zaista hadis onaj autentičan. Još ovaj još jedan hadis o, o mislavku. Hadisana Osman قال حدثنا جرير عن Nebi نبي وئنا عن حذيفة prenio nam je Osman od Jerira od Mansura od Abu Vaila od Huzaife ovaj Huzaife ibn Yaman je jedan od ashaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam koji je bio vrlo pronicljiv mnogo je Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pitao čak u nekim predanjima se kaže da je on jedan od najpovjerljivijih ljudi bi, kaže svi su Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pitali o dobru ja sam zlu i ne tu stat kaže Hazret, jer ovo bi bila bolesna priroda. Ako svi pitaju o dobro, a ti pitaš o zlu, to nije dobro. Nego Kuzife pojašnjava, pitao sam o zlu, kako bi se toga sa I uvijek jednom prilikom sam slušao jednog predavača, hvali, nekada je bolje da te neki ljudi ne hvali, jer takav ćeš ispast da samog sebe nič prepozna. Nači, radi se o tome da on, on je pitao dosta Božjih poslanika sallallahu alejhi ve sellem, a sad kaže: "Kola kanan nabiyu bi raviesnik sallallahu alejhi ve sellem iza qame minel leili yashusufahu biswak." Šta bi Božiji poslanik kadav se probudio, prvo što bi uradio? Kaže, uzeo bi mi svaki očiti očistio svoje zubi. Što mislite, zašto? Što ide prvo kad se sjetiš? Prvo kad se probudiš, sjetiš sa Allaha Želešanu. Žali Rasula da mu usta budu čista kada da su su ubi očičeni kada spominja Allaha. I to je danas onaj dosta stvari koje mi danas radimo. Zaista ko što sam juče kazao, para baba imam jednu halku Kur'ana pa kaže nema subhanallah za ono za što su ranije ljudi smatali manje pouzdanim. Na primjer, čovjek hoda ulicom i jede. Odmah su smatao da je čovjek radi suprotno suneta. Nema je sjedne i se pa se pojede i ide se dalje. Danas bi onaj mnogi ljudi onaj jedu u haram, razumiš, Ne bi onaj uopšten Ono što je bilo ranije, ra računalo se, kad, sad kad jede, barem jede ono što je on zaradio. Ne jede onaj mal koji je otel. Da nas imate ljude koji otmu, mali pričaju drugima o vjeri, o islamu. Bože sačuva, da nas Allah dragi sačuva. Ja. Posljednji hadis, i nekad sa njim ćemo završiti, kaže Babu bata Ovo da nas Allah počasti, zaista svi imamo problem s ovim. A to je da na veće je toliko se potrudimo, jer... Tobe Arab, sada je toliko je dinamičan život da čovjek od jutra do sabaha do 7, 8, 9, 10 radi, radi, dođe, zna se da samo legne za spao. Kažeš, tako pita हनुmarka, ka čist ta savjest. <laughs> ne znam ko mu šun, ne znam ko ga udari, ne znam ko ga uvrijedi, ne znam šta ukru. A opet mi se može svašta desiti, maš budala, ako je će naletati na čovjeka i ništa mu nisi uradio, al tako. Ali ako ti je mirna savjest, po noći možeš fino zaspati poglavlje vrijednost zas, da insan zaspe onaj, na sadistu. I to je nešto, najljepše bi bilo klanja dva reke, a te time završiti, odnosno klanjati twitter namaz, ali je bolje. Nemojte ostavljati vitre ako ste u džami, klanjate vitre. Nemojte da bude ko onaj, kaže, vidiš ga, nije klanjati vitre. Što je bilo, kaže, ostavio sam ih za kasnije, sutra na sabahu, kaže, ostali su gdje sam ih ostavio. Prospavlja. Šta se zna da je zaboraviš ovo, ono. Ne, znači, uvijek kad ću u džami klanjati, ti uzmi prečnik Medine u vremenu Rasulallaha sallallahu alejhi ve prečnik Saraj. Ti ako staniš na Bjelavama, na primjer, odavde do Bjelava znate koliko ima. Pore, ako klanjaš pored džamii ili oko kojih već da ostaviš vitr, pa ti bujnom priđeš džamii u svoju kuću, a nemoješ počin sporocom pričati, nego klanjaj vitr. Jer ko zna šta će se kasni ispričati, uradi ovo, uradi ono, imaš uglo, ono, ono obavez. I uvijek je. moje pravilo kako god ko želi, hayrul birri a'diluhu, to nas je Rasulallahu učio, da je najbolje dobro ono koje se odmah uradi. Mislim evo možeš ove godine otići na hađa Allah te po časti otići Ko zna ko će biti živ komrtan sljedeće godine Ako ti je Allah dao novac Da si u stanju u plati hađa sljedeće godine Ne može još, još jednu god. Ko bude da sljedećeg godine kad pozove monitor, nigdje ovdje, vi svi odšli, svi odšli, amin, amin. To je ko nikad za ispite, kaže, za ispite za ženitbu i udaju za, imaju ovako posebne dobe. Taca, amin, ono, handla, od mi od srca, hvala. Da. Elhamdulillah. Da Allah dadne da oni koji su ne oženili neudati da se, ako mogu da oženili, udaju i hajli. Ja nije čiši ljudi dove učbolag. Dobro. Da završimo s ovim hadisom jer ima u njemu jedna dova Možete oni koji ima i na internetu sahihu imama Buhari ima 247. hadis. To je posljednji hadis u knjizi o abdestu. Da sad njim završimo. A pogledajte dova je lijepa da je čovjek i nauči. كجي برني ونام يحدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا سفيا عن منصور عن سعد بن عبيدة عن البراة بن عازف ومحمد بن مقاتل وبد الله ومنصور وبد الله وبراء بن عازف رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال Kaže vjerovijesnik sallallahu alaihi wa sallam Iza atejte maddja'ake Fete vodda'u du'ake li salaa Kaže kada legneš ili kreneš u postelju Abdesti se onako kako se abdestiš za namaz Subhanallah kad vam ljudi kažu Pa to je postanjik rekao, to je postanjik naredio Evo vam ovdje, kada kreneš u postelju Abdesti se onako kako se abdestiš za namaz Jel ovdje Boži postanjik naredio ili nije naredio Naredio, pošto nije farz onda. Znači nije svaka naredba Resulullaha sallallahu alim selem farz. I ne možemo mi, nama treba ulema da nam razlučuje šta je to farz, šta je to sunnet, šta je pohval. Ko na jedan zove dvije, dvije stvar sa vrlo teške imovi dana, pogotovo prva stvar je vezana oko kurbana. Kaže, mora čovjek koji ide na hađ, mora i zaklat kurba. A od uvijeta zaklanje kurbane je da je osoba mukin, da boravi u svojom mjestu, da nije musafir. Znaš tog neznanja? Dođeš ljudima na hađu i, i moraju A uvjeti da bi, da pet uvjeta da bi onaj murao kurban biti obaveza. Prvo je da si musliman, musliman, a drugo da onaj da si slobodan, treće da si bali punoljeta, četvrto da si slo, da da si, da si, da si ja razuman čovjek, zdrav i da peto da si mukim, da si u svom mjestu. Naravno, svih ti pet uvjeta da imaš nisab, da imaš pretpostavku, da imaš nokt Međutim, govorit ili udmah to je vrlo, vrlo nezahvalno. I još je jedna stvar bila vezano za ja vezano za klanje kurbana. Kaže, preporučuje se da se u ovih deset dana zulheđeta čovjek ne šiša i ne, ne, ne reže i nokti. To je samo mu pohvalno za onu osobu koja će klat kurban, jer želi da na neki način, kao da moli Allah, drago, volio da sam na hađu, <laughs> jer se na hađu ne režu i nokti i ne nešiša, razumjet. A to ni uopšte nije pritvrđeno nešto kao kao praksa Rasulullah, izbogod to da uvijek imate u vidu. Kada vidite u hadisima Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem naredb upitati, jel to ulema rekla da je fard, jel to vađi, jel to sunnet, da to sunne mojke da pritvrđeni sunnet, pa vi se sećate da smo spominjali klanjanje Rasulullah samo jednom je obavio Boži poslanik namaz bez kape na glavi. Samo jednom. Koliko je nas kapom klanjalo na nasakšpo? Ni jedno. Ni jedno. Pazite. Znači, mo, moramo, alhamdulillah, hvala dragom gospodaru, pa je vjera laka, ali vjeru stalno treba treba učiti. Kaže, a zatim lezi na desnu stranu. Vi znate da je jedan od glavnih razloga što se liježe na desnu stranu, upravo ovaj hadis Rasulullah. Naravno, medicina nama kaže da se na taj način oslobađa srce da bolje rade. Jer srce je na lijevoj strani, onda kad pricneš lijevu stranu, dolazi do blokadi, do blokadi ili pritiska na srce kaže sunnakul, pa onda reci, evo samo ćemo u dobu i time ćemo kogu da završi, Allahumme eslemtu veđi ilajk, gospodaru moj svoje lice tebi predajem, uafewatu emri ilajk, i svoje poslove tebi prepušta, subhanallah, čovjek ne zna hoće li ustati živje ne mrtav, u hiljadu si nekakvi stvari, mnogi od tih stvari, ti misliš, ako se ti izmakneš, da će se ono urušiti, neće, ti kaži, uafewatu emri ilajk, gospodar, sve što imamo od poslova, tebi sam tebi sam ovaj prepustio jedan alim potvrdili su ga u njegovom životu i sjećam se i narod priča čaršija priča jel bilo nije bilo jel se desilo ja se sjećam brizu 20 godina iza namaza on uči salavat na poslanika sallahu alaihi ve i na kraju tog salavata kaže wa ufeuidu amri emri allah ovaj upravo kaže sve sve ja svoje stanje Allahu iznosi. e može čovjek tu, na arapskom kaže idi ga Gdje ga niko ne razumi. Može li čovjek to koji je koji je krih? Na sebi je zazivat Božije prokrijezde. Blizu 20 godina. Svaki put ja svoje poslove Allaho prepuštam. Allah, oni koji su mene potvorili, Allah zna što je bilo kako Tako da ovaj prvi gospoda Ortebisam onaj tebisam lice svoje predao, svoje poslove tebi prepustio, u el u aljahtu dahri ovo doslovno znači naslonio sam leđima svojim se na tebi, u biti na tebi sam se oslonio, Gospoda. Ragbatan wa rahbatan ilaj, kaže jedino tebi želim i jedino se tebe bojim. Ili jedino i želje prema tebi jedino i straha od tebi. Slušaj, svadovo. La melje, baš se vidi da je vjerovjesnički. La melje, wala menja minka illa Kaže nema pribježišta, niti skloništa od tebe, Gospoda, rosim kod tebe. Znači nigdje što pobjeg. Od svakoga možeš odludi, od stvorenja, možeš pobjeg u ovdje Londonje, zaštititi se na ovaj na onaj način. Al od Allahovog dragog ne možeš nigdje pobjeći. Kaže, Allahuma amentu bi kitavi kelledi enzalt. Gospodaru, vjerujem u knjigu koju si objavio. U obi nebiji kelledi arzalt. I u tvoga vjerovijesnika kojeg si poslao. Fe in mutte min lejletike fe ente alel fitre. Ako bi te noć preselio ovo, se rekuo, gospodaru, tebi sam se predu. Svoje poslove tebi prepuštio. Druga stvar. Na tebi se oslanjam. Treća stvar. Tebe želim i tebi se boji. Nema pribježi šta nema s to od tebe nego kod tebe vjerujem u tvoju knjigu koju si objavio i vjerujem u tvoga vjerovjesnika kojeg si poslao ako to kažeš fa in mutta min leylatika fa anta ala alfitra zna ide splesan u islam Allah te sediozo kao musliman zašto jer ovi sadržaji gledaju gospodar, te sam se pokorio Jel, u tebe vjerujem to pod uslovna znači dalje svoje poslove te prepuštam čisto vjerujem da ono što ja radim Allah dragi daje da ajda to uspije ili da ne uspije. Dobro. Kaže dalje: "Vojal hunna akhir ma tetakallamu bihi", i kaže božji poslanik ove riječ koje koji je naučio ovog ashaba, kaže neka to bude zadnje što se progovorio. Znači neka da i šutnja može biti sunnet Rasulullah sallallahu alajhi wasallam. A to je sunnet koji mi rijetko praktikujemo. Ljudi se posvađaju i onda pričaju, kaže pa sunnet je tu a ima sunnet da se šuti. Može biti farz da se šuti. Može, kad ti rote kažu nešto što ti je teško da čuješ. Fars je da odšuti, šta Šta će Pa obo su i mama ime reci im šta? Uf, znači da ti fars da šuti, je li tako? Znači može da je fars, biti, možda biti fars da se progovori. Može, mora, Kad vidiš zulom na koji treba skrenuti palim da kažeš ovo je zulom. Znači svako ljudsko stanje, svaki ljudski postupak ima svoj propis. Tol'to pa kaže ova vera, kad pa sam ja učio dovu i vjerujem u tvoju knjigu koju si objavio i tvoga poslanika kojeg si poslao i kad tog vjerovjesnika, pa sam rekao ja umjesto gledajte promijenio samo jednu riječ. Umjesto vjerovjesnika rekao je vera poslanik. Jer ima razlika. Znate od koja je razlika između poslanika i vjerovjesnika? Vjerovjesnik je svaka ona svaki ona insan koji je Allah odobrio za posebnog čovjeka koji ljudima ljudima govori o Allahu. Poslanik je onaj koji je primio objav razumite. I sad Boži poslanik i, i poslanik Muhammed je i vjerovjesnik i poslanik, al to Ali šta je veće, poslanik ili vjerovjesnik? Poslanik. Zato što vo rusulan tad qasasnahuma alejkineki poslanici o kojima se smatigovali, ovde Muhammed ali selam kaže tale la, nemoj reč kaže, nemoj reč kaže poslanika, nego reč vjerovjesnika. Jer vjerovjesnika ima u nekim hadisima kaže se preko 12.000. Kaže Onabik koji je i vjerovjesnik kao i eksposlo. Želim Muhammedu sallallahu alejhi ve da se izjednači sa svom svojom braćom vjerovjesnicama. Juči nasovi, ja sam vjerovjesnik kao i svi drugi. I on kaže ja sam vjerovjesnik kao svi drugi. To što su neki poslanici pa su dobili objave, to je nešto čime ih Allah počastio po i to je to. Mislim ovaj hadis ja vam preporučujem ima prijevod Buharije pogledajte, ovaj, pogledajte i pročitajte malo ovo zaista lijepe riječi kad bih čovjek na bosanskom rekao gospodar tebi sam se predam to, gospodar svoje poslove tebi prepuštam, na tebi se oslanjam tebe želim i samo se tebe bojim gospodar nema pribježišta pet rečenica nema pribježišta od tebe niti skloništa nego kod tebe Vjerujem tvoju knjigu koji se objavio i u tvojega vjerovjesnika kojeg si poslao. Ja molim Allah za šanu da vas nagradi što ste došli, da održimo ovo, iako sutra bajram, da ne duljimo, da proučimo dolpa, ako Bog da, da vidimo se onda sljedeći put obavijesti ove abame, i sestre, da ćemo, ako Bog da, iza jacije namaze, jer nam se u nedelu pomira sat, a do tada će se ovi studenti vratiti, moćemo, ako Bog da, biti uvećim ljudi, ako Bog.